На дворі шугав страшенний вітрюган, ледь не збиваючи мене з ніг. Відколи приземлився літак, я була наче у вісні. Бездумно попрямувала за пасажирами до конвеєра, щоб зібрати речі. Потім у прокаті на силу второпала, що мені кажуть. Акцент у них там, нехай Бог береже. І підписала угоду. Стоячи отак перед автом, страшенно зморена, змерзла та згорблена, питала себе, як це я влипла в таку халепу. Та вибору не було. Треба дістатися додому. А дім мій тепер був у малорані. Кілька разів креснула запальничкою, щоб закурити. Вітер не вщухав, і це вже починало діяти мені на нерви. А найгірше те, що на цьому вітрюгані цигарка моя згоріла швидше, ніж я встигла її вицмолити. Тож я мусила закурити ще одну, перш ніж повантажити валізи до багажника. Та ще й підпалила при цьому локона, аж зашкварчав, і, скрутившись, тицнувся мені в щоку. Наліпка на вітровому склі нагадала мені, що тут потрібно дотримуватися лівобічного руху. Я натиснула стартер. Увімкнула першу, і двигун захлинувся. Друга, третя спроба так само скінчилися провалом. Я схилилася на зачовгане кермо. Потім подалася до халабуди, де сиділо п'ятеро чоловіків. Вони стежили за тією сценою, всміхаючись. «Мені потрібно поміняти авто, воно несправне», – роздратовано сказала я. «Добрий день», – так само всміхаючись, відказав найстарший. «Що там у вас?» «Хто зна? Воно не заводиться». «Гайда, хлопці, допоможемо жіночці». «Коли вони виходили, я відступила». Вражена їхньою статурою. Грають у регбі та їдять баранину, казав Фелікс, і не помилився. Вони попрямували зі мною до авто. Я знову спробувала завести його, і знову не вдало. Двигун захлинувся. Ви переплутали передачі, сказав один із велетів. Та ні, ви що? Я вмію кермувати. Перейдіть на п'яту, отак, і побачите. Тепер він був серйозний. Я зробила, як мені сказали, і авто завелося. У нас усе навпаки – рух, кермо, передачі. Тепер усе гаразд? – запитав другий. Ох, дякую вам! Куди ви прямуєте? До Малрані. Неблизький світ. «Будьте уважні та стежте за розв'язками! Дуже дякую! Нема за що! Нехай щастить!» Вони кивнули мені і знову всміхнулися. Відколи це співробітники прокату зробилися такі люб'язні та послужливі? Проїхавши половину шляху, я потроху розслабилася. Успішно впоралася з лівобічним рухом. І правильно вписалася у першу розв'язку. Дорогою не було за що й оку зачепитися. Тільки отари овець на зелених луках. Хоч куди глянь, порожньо. Ні заторів на автостраді, ні дощових хмар на обрії. Загадалося прощання з Феліксом. Удома й дорогою до аеропорту ми навіть словом не перекинулися Він смалив цигарку за цигаркою Навіть не дивлячись у мій бік Рот розтулив тільки останньої миті Ми стояли і ніяково дивились одне на одного «Берегтимеш себе?» – запитав він «Не турбуйся! Можеш іще відмовитися від мандрівки Ти не зобов'язана туди їхати» Не ускладнюй, пора вже на літак Завжди не могла терпіти прощань А це було ще складніше, ніж мені здавалося раніше Я притулилася до Фелікса І він кілька секунд зволікав, перш ніж обійняти мене «Бережися, не роби дурниць», – прошепотіла я «Обіцяєш?» «Там буде видно, йди» Він відпустив мене, я забрала сумочку і попрямувала до пунктів пропуску. Обернулася і махнула рукою, потім дістала паспорт. Поки проходила всі формальності, відчувала на собі тяжкий Феліксів погляд, але не озирнулася. І ось я тут, тут у Малрані. Перед котеджем, який винайняла, лиш раз кинувши оком на оголошення. Довелося проїхати всеньке місто та битий шлях біля берега, щоб дістатися до краю моїх мандрів. Ага, то в мене будуть сусіди. Біля мого котеджу стоїть ще один. До мене бігла, махаючи рукою якась куца пані. Я змусила себе усміхнутися. Добрий день, Діано. Я Еббі, власниця цього будинку. Добре доїхала? Вона кумедно зиркнула на мою руку, перш ніж її потиснути. Щоб ти знала, тут усі знають один одного. Та тобі не обов'язково з усіма балакати. Не смій називати мене паною, навіть із вщемності. Гаразд, Ебі запросила мене до будинку, що мав стати моєю домівкою. Всередині, виявилось, затишно і гарно. Моя нова знайома безустанно таревенела, та я не чула й половини, тільки дурнувато всміхалася і кивала, нічого на те не кажучи. Вона розповіла мені про кабельні мережі, про припливи та відпливи. Ще й про церкву не забула. Тут уже я її урвала. Вона мені ані десь. Я посварилася з церквою. Ох, тоді у нас поважна проблема, Діано. Треба було повідомити про це, перш ніж проїжджати. Ми довго боролися за свою незалежність і релігію. Тепер ти живеш поміж ірландцями-католиками, які цим пишаються. Ну ось, починається. Ебі, мені дуже прикро про те, вона гучно зареготала. Та розслабся, заради Бога. Це жарт. Така вже у мене звичка. Ніхто не зобов'язує тебе супроводжувати мене до церкви у неділю вранці. Але одна маленька порада. Не забувай, що ми не англійці. Не забуду. Вона далі провадила оглядини. На другому поверсі ванна і спальня. На ліжку можна було хоч у поперек вляхтися. Подвійний королівський розмір. А що? Нормально. Це ж країна величів. Еббі, урвала я. Дякую, все просто чудово. Мені тут нічого не бракуватиме. Перепрошую за мій ентузіазм, та я дуже рада, що хтось житиме тут узимку. Я так чекала на тебе. Але йду вже, облаштовуйся. Я провела її на ганок. Вона вилізла на велосипед і обернулася до мене. Приходь до нас на каву, познайомишся з Джеком. Тієї ночі так розбурхалися стихії – Наче вирішили привітати мене з новосіллям. Вітер квилив, дощ хльоскав по шипках, дах репів. А мене знову не брав сон. Не допомагали ні втома, ні м'яке ліжко. Думки вертали мене до минулої днини. Розвантажити авто, виявилося, ще тяжче, ніж завантажити – Тепер мої валізи стояли по всій хаті. Врешті я згадала, що в будинку нічого й на зуб кинути, і аж руками сплеснула. Побігла до кухні. Ого, шафо та холодильник аж угиналися від продуктів. Певне, Еббі казала про це, а я навіть не подякувала. Ох, який сором, яка ж я нечема. Треба буде якось зустрітися та перепросити. Малрані – справді малесеньке містечко. Головна вулиця, невеличкий супермаркет, бензоколонка і паб. Тут ні заблукати, ні грошення та розтринькати. Гостинність Еббі насторожувала. Здається, вона сподівалася, що її тут зустрічатимуть, як привілейовану особу. Але в моїй програмі таке не передбачувалося. Я рішуче відкинула її запрошення. Не для того ж я приїхала, щоб водитися з підстаркуватими подружжями. Ні з ким не хочу знатися. Цілий тиждень я сиділа в хаті. Ні разу й носа на двір не випхавши. ні продукти і кілька пачок цигарок, які я прихопила в дорогу, дали мені змогу проіснувати. Увесь цей час я звикала до тутешньої обстановки. Не просто було почуватися я вдома, ніщо не нагадувало мені про минуле життя. Вночі темряву не розганяли ліхтарі, тишу не порушували звуки великого міста. Коли вщухав вітер, безгоміння аж давило на вуха, я мріяла, щоб мої сусіди, їх і досі не було, влаштували бучне свято. Воно б мене заколесало. Пахощі смаженого м'ясова не мали нічого спільного з запахом навощеного паркету у нашому помешканні. Та й безіменні паризькі продавці теж далеко від ціля. Я пошкодувала, що так довго не виходила. Може, так усі б не витріщалися, коли вперше прийшла до крамниці. Навіть прислухатися не треба було. Чужинка живе на консервах. Покупці оберталися до мене, усміхалися і кивали. Дехто навіть намагався заговорити. Я щось буркала і одверталася. Не звикла я вітатися з людьми, яких зустрічаю в крамницях окинула поглядом полиці. Тут було все. Харчі, одяг, навіть сувеніри для туристів. Хоча, які тут туристи? Єдина дурепа, що ризикнула сюди забитися, то я. А вівці тут були всюди. Від порцелянових кухликів до рагу на полицях м'ясного відділу. Ну і, звісно, на светрах та шаликах. Тут овець розводили, щоб було що їсти. У що вдягтися, як колись із мамутами? «О, Діано, я така рада, що зустріла тебе!» Почувся знайомий голос. Я й не помітила, як Еббі підійшла. «Добрий день!» – відказала, здригнувшись. «Я сама збиралася нині до тебе заглянути. У тебе все гаразд?» Так, дякую. Ти знайшла, що тобі треба? Та не зовсім. Тут нема того, що я шукала. Ти маєш на увазі багети і сир? Е, ну, о боже, та я пожартувала. Ти вже все купила? Ходімо. Тут багато хто хоче з тобою познайомитись. І сяючи усмішкою, взяла мене під руку і почала підводити до різних людей. Я вже бозна відколи не балакала з такою кількістю люду. Їхня гречність просто таки бентежила мене. За півгодини свого світського спілкування мені нарешті пощастило знайти шлях до каси. Тепер я могла не виходити з хати днів десять. Та от лихо, Ебі запросила на гостину, і я не знайшла причини для відмови, хіба що виторгувала кілька днів, щоб підготуватися. У моїх господарів було гарно і затишно. Я зручно вмостилася на дивані перед коменком, де весело палахкотіло полум'я. В руках тримала горня з гарячим чаєм. Джек був височенним дядьком, зі сивою бородою. Його спокій урівноважував постійну непосудючість дружини. З дивовижною природністю він лигнув цілу пінту Гіннеса о четвертій пополудні. Грають у регбі, їдять баранину і п'ють темне пиво, подумала я, доповнюючи Феліксову характеристику. Те пиво нагадало мені Проколена. Утім, я змусила себе продовжити бесіду. Перевела мову на пса, що звався Постман Пет. Він поклав мені лапи на плечі, як тільки я зайшла. А тепер влігся біля ніг. Потім щось балакали про дощ і про гожу днину. Надто вже ж про дощ. Ще подякувала за затишок у котеджі. «Зрештою, це мене неабияк втомило». «Ви тутешні?» – запитала я. «Так, але ми жили в Дубліні. Поки я вийшов на пенсію», – відказав Джек. «І що ви робили?» «Він був лікарем», – втрутилася Еббі. «Ліпше розкажи про себе. Це буде цікавіше. Хотілося б знати, чому ти вирішила тут себе поховати». Поховати. У її запитанні крилася й відповідь. Мені захотілося побачити вашу країну. Самій? Як це така гарна дівчина і без хлопця мандрує? Дай їй спокій, озвався Джек. Це довго пояснювати. Гаразд, мені пора, я підвелася. Взяла куртку, сумочку і подалася до дверей. Поки йшла кілька разів, спіткнулася через постмана Пета. А коли відчинила двері, він з прожого чкурнув на двір. «З цим дітваком чимало мороки, мабуть», – сказала я. І подумала про Клару. «Ох, слава Богу, це не наш пес! А чий?» «Едварда, нашого небожа!» Ми його доглядаємо, коли Едварда не мав вдома. Це твій сусід, докинула Еббі. Я була розчарована. Повірила вже, що сусідній будинок порожній, і це мене задовільняло. Мені не потрібні сусіди. Навіть Еббі з Джеком жили заблизько. Вони провели мене до авто. Раптом пес голосно загавкав стрибаючи і метаючись на всі боки. Якийсь джип, ляпнувши на нас грязюкою, загальмував перед будинком. «Ти ба!» – вигукнув Джек. «Про вовка, промовка. «Зачекай на хвильку, ми познайомимо вас!» – сказала Еббі, взявши мене під руку. З авто виліз той небіж. Обличчя жорстке, вигляд погордливий. Симпатії він не викликав. Джек із Еббі підійшли до нього. Він притулився спиною до дверцят, згорнувши руки на грудях. Що далі я його розглядала, то душча не могла терпіти. Він не всміхався. Від нього аж віяло пихою. Такі молодики годинами стоять у ванній, тренуючи перед люстром образ паливоди, якому море по коліна. «Ти вчасно, Едварде!» – промовила Еббі. «Чому? Пора познайомити тебе з Діаною». Він подивився на мене, зсунув на носа сонячні окуляри, з яких не було жодного зиску при такому тумані, і озирнув мене від ніг до голови. «Таке враження, наче я кусань м'яса на прилавку» і, судячи з його погляду, не дуже апетитний. Та ні, не турбуйтесь. Хто вона? Спитав холодно. Я опанувала себе, щоб поводитися чемно, і підійшла ближче. Здається, ми сусіди? Його обличчя замкнулося ще дужче. Він випростався і заговорив до родичів, не звертаючи на мене жодної уваги. Я ж вам казав, що не хочу ніяких сусідів. Надовго вона тут. Я постукала його по спині кісточкою зігнутого пальця. Його тіло напнулося. Він обернувся, та я не відступила. – Знаєш, ти можеш звертатися простісінько до мене, – сказала, звівшись перед ним навшпиньки. Він вигнув брову, вочевидь, здивований тим, що я зважилася щось сказати. «Не дзвони у мої двері!» Кинув у відповідь і зиркнув так, що кров у жилах захолола. Навіть не думаючи про чемність, цей Бевзь одвернувся, свиснув псові і попрямував у садок. «Не переймайся!» – порадив Джек. Не хотілося йому, щоб хтось винаймав котедж. Та це його клопіт. Мабуть, він у кепському гуморі, докинула Еббі. Та ні, просто невихований, пробурмотіла я. Бувайте. Виїхати було неможливо. Моє авто заблокував джип. Я почала без угаву сигналити. Еббі з Джеком зареготали і попрямували до хати. У задньому дзеркалі я побачила Едварда. йшов шов ще й цигарку смалив. Ось він відчинив задні дверцята свого авта і пустив туди пса. Його млявість казила мене, і я нетерпляче забарабанила пальцями по керму. Навіть не глянувши, він ж бурнув недополок у моє лобове скло і гостро взяв з місця. Аж завищали шини, а грязюка облила моє авто. Поки я вімкнула двірники, він уже зник. От мерзотник. Треба було щось вигадати, бо виходячи на прогулянку, я щоразу поверталася мокра як хлющ. По-перше, довелося відмовитись від парасоль. Вони тут не допомагали. За кілька днів я зламала чотири. По-друге, не варто довіряти сонячній днині, бо її швидко заступає похмура і дощова. І врешті останнє рішення. Потрібно готуватися до прогулянки, коли ще дощить. Поки я взоюся, вберу три сфетри, пальто і шалик, дощ може вщухнути, і я зменшу ризик намокнути до нитки. Спробую, як буде бажання. Воно таки подіяло. І ось я уперше сиділа на піску та споглядала море. Та й місцину знайшла непогано. Тут можна було почуватися відірваною від усього світу. Я сиділа, заплющивши очі, заколисана хлюпанням бурунів, що розбивалися до берега, за кілька метрів від мене. Вітер шмагав моє обличчя і витискав сльози. Легені спрагло пили йодисте повітря. Раптом хтось повалив мене на спину. Розплющивши очі, я уздріла постмена Петта, який ужалезав мені щоки. На силу я звелася на ноги. Сяк так пообтрушувала пісок, що поналипав на вбрання. Наступної миті почувся свист, і пес мене покинув. Я підвела голову, берегом ішов Едвард. Він пройшов повз, бо іншого шляху не було. Але не зупинився і навіть не привітався. Ну, не міг він не впізнати мене. Зрештою, Якщо вже твій псисько стрибнув комусь на плечі, то, бодай, із щемності перепроси. Я пішла слідом, переповнена рішучістю насварити сусіда. Та от на прослідку, що провадив до котеджів, шмигнув сюди хід. Він уже їхав до містечка. О, ні, так йому не минеться. Я сіла до авто. Зараз знайду цього гевала і дам йому добрячих чортів. Нехай знає, з ким зв'язався. Незабаром я угледіла його забрюхану лайбу біля шинку. Загальмувала, вилізла з авто і вдерлася до бару. Люта, мов, фурія. Розвернулася, шукаючи свою жертву. Всі погляди звернулися на мене, крім одного. Звісно ж, Едвард був тут. Самотньо сидів біля шинквасу, горотаючи якийсь часопис. А поруч стояла пінта Гіннеса. Я попрямувала до нього. «Кого це ти із себе корчиш?» Ніякої реакції. «А ну, глянь на мене, коли я з тобою розмовляю». Він перегорнув ще одну сторінку. «Що?» «Батьки не навчили тебе манерам? Ніхто не має права так зі мною поводитися. Перепроси негайно!» Я відчувала, що дедалі дужче шаріюся від гніву, а він і голови не підвів, Лиш дивився у свій задрипаний часопис. «Та ти вже до допечінок мені допік», – заволала я, видираючи той часопис. Едвард ковтнув пива, поставив кухоль на місце і глибоко вдихнув. Кулак його зціпився, аж вени набрякли. Він підвівся і втупився мені у вічі. Аж дух забило, либонь я таки перебрала міру. Узявши пачку цигарок, що лежала на шонквасі, він подався у закуток для курців. Дорогою потиснув кілька рук, ні слова нікому не сказавши, навіть не всміхнувшись. Грюкнули двері на терасу. Я нарешті перевела дух. У барі зависла тиша. Тут було все чоловіче населення, і всі бачили цю сцену. Я впала на ослінчик. Ні, колись його таки добряче провчать. Бармен з коса, зиркнувши на мене, стенув плечима. «Еспресо, будь ласка», – попросила я. «У нас такого немає». «У вас немає кави?» «Та ні, є. Треба буде попрацювати над вимовою». «То зробіть мені кави, будь ласка». Він усміхнувся і пішов у закуток за шинквасом. Тоді поставив переді мною горнятко зі світлою, відфільтрованою кавою. Що ж, не бачите мені тут еспреса. А ще я не могла второпати, чому бармен досі стоїть біля мене. Ви будете наглядати, як я п'ю каву? Я хочу, щоб ви заплатили. Не турбуйтеся. Я заплачу, коли йтиму. У нас платять наперед, по-англійськи. Добре, добре. Я простягнула йому купюру, він люб'язно відлічив решту. Мало не обпікаючись, я вихилила кави одним духом і пішла геть. Ото вже чудернацька країна. Усі такі люб'язні й гостинні, крім цього понури Едварда. А платити треба? Наперед. У Парижі цього бармена худко поставили б на місце. Не встиг би й оговтатись. Тільки у Франції він не був би такий люб'язний. Він би й вуст не розтулив, не кажучи вже про усмішку. Ну от, я знову повернулася до звичного способу життя. Не вбиралася, їла будь-що і будь-коли. Більшу частину дня спала. Якщо не спала, лежала під теплою ковдрою і дивилася, як по небу пливуть хмари. Безтямно стежила за всякими телевізійними дурницями, які оберталися німим кіном, коли йшли передачі Гельською. Розмовляла з коленем та Кларою, дивлячись на їхні світлини. Одне слово – Жила так, як раніше в Парижі, тільки без Фелікса. Очікуване полегшення не наставало. Тягар з душі не сповзав, не приходило почуття звільнення. Я вже нічого не хотіла, не могла навіть плакати. Час минав, і дні здавалися мені дедалі довшими. Одного ранку Замість вилежувати боки у ліжку, я вирішила поставити фотель біля вікна, звідки віднівся берег. Після щоденного споглядання неба закортіло потішити око морським обрієм. Я поповнила свої запаси кави та цигарок і загорнулася у плед, підклавши під голову маленьку подушечку. Тишу порушив гавкіт то вийшов мій сусід з собакою. Я побачила його вперше після того випадку в шинку. З плеча його звисала чимала валіза. Щоб ліпше розглядіти, що він там коїтиме, я підтягла фотель ближче до вікна. Едвард простував до берега. Чуприна ще дужче розпатлана, ніж попереднього разу. Дійшовши до скель, він зник за однією з них. Вийшов звідти десь за півгодини. Поставив на пісок валізу і щось там шукав. Мені здався б бінокль, щоб розглядіти, що там. Діставши щось, Едвард присів на попічки, Так, що видно було тільки спину. І завмер. Довгенько я за тим спостерігала аж раптом у животі забурчало, нагадуючи, що я від учора нічого не їла. Я пішла до кухні зробити канапку, а коли повернулася до вітальні, Едварда вже не було. Єдина моя розвага на сьогодні скінчилася. Я сіла у фотель і заходилася наминати канапку, не відчуваючи ніякого смаку. Спливали години, але я навіть не зрушила з місця. пожвавалася лише тоді, коли у вікнах Едвардового котеджу погасло світло. Він вийшов і хутко попрямував до того самого місця, що й уранці. Накинувши плед на плечі, я вийшла на терасу, звідти ліпше видно. Едвард застиг тримаючи в руках якийсь предмет. Тоді підніс його до обличчя. Мені здалося, що то фотоапарат. Отак він стояв там, мабуть, годину. А пішов, коли вже зовсім стемніло. Я трохи нагнулася, щоб він не побачив мене, і зачекала кілька хвилин, перш ніж вернутися до хати. Мій сусід – Виявився фотографом. Я вже тиждень за ним стежила. Він виходив у різні порі, завжди з фотоапаратом. Не було такого місця в бухті Малрані, де він не побував би. Стояв непорушно годинами і не звертаючи увагу ні на дощ, ні на люті вітри. Із тих спостережень я чимало дізналася – Едвард ще запекліший курець, ніж я. У зубах завжди зустрічала цигарка. Той понурий вигляд і недбале вбрання, що я запам'ятала з першого разу, не були якимось винятком. Він ніколи ні з ким не розмовляв. Ніхто до нього не приходив. Жодного разу я не бачила, щоб він, бодай, глянув у мій бік. Егоцентричний тип а годі, нічим і ніким не переймався, окрім своїх світлин. Знімав ті самі буруни, той самий пісок. Його поведінку легко можна було передбачити. Він заходив за одну і скель, а за годину з'являвся біля іншої. Якось уранці я не простежила, чи пішов мій сусід фотографувати. Та минав час, і я раптом збагнула, що не чую гавкоту пса, який скрізь його супроводжував. На превеликий мій подив біля сусіднього будинку не виявилося авто. Нараз мені згадався Фелікс. Я ж не дзвонила йому, відколи поїхала. Вхопивши мобільний телефон, я відшукала його номер у телефонній книжці. «Феліксе, це Діана!» – сказала я, коли він узяв слухавку. «Не знаю такої!» – буркнув той і вибив. Я зателефонувала знову. «Феліксе, не вимикай!» «Що, згадала нарешті про мене?» «Знаю, я погана!» «Вибач!» «То коли ти повертаєшся?» Та не повертаюся я. Житиму тут. Тішишся новим життям? Я розповіла Феліксові, які хороші у мене орендодавці. Наплала, що вже не раз у них вечеряла. Що тотешні мешканці прийняли мене з відкритими обіймами. Що я постійно ходжу до пабу перехалити чарчину. Промову мою урвав гуркіт двигуна. Агов, в Діану! Ох, зачекай дві хвилини. До тебе прийшли? Та ні, це мій сусід повернувся. У тебе є сусід? А вже ж і мене це не тішить, відповіла я і виклала усе, що накипіло. Діано, може тобі пора перевести дух? Вибач, але цей чолов'яга діє мені на нерви. А в тебе що нового? Та поки що все гаразд. Кав'ярню відчиняю тільки на оператив. Організовую вечір, присвячений найбільшим розпусникам у літературі. Та ти що? Запевняю тебе, якщо хтось напише про мене книжку, то я буду серед найславетніших. Відколи ти поїхала, у мене стало більше часу, і я маю страшенний успіх. Шалені вечори й бурхливі ночі. Твої цнотливі вушка не витримають, як почну розповідати. Коли я поклала слухавку, у мене готові були три висновки. Фелікс нітрохи не змінився. Мені його бракує, а мій сусід не вартий уваги. Я хутко затулила штори. Я трохи розворушилася. І спробувала знову взятися до читання. Але по стало якось незатишно. У спину віяв крижаний протяг. Руки геть змерзли. У будинку стояла похмура тиша. Ще глухіша, ніж зазвичай. Я підвелася. Потерла руки і на мить зупинилася перед панорамним вікном. Погода була кепська. Небо затягнуло суцільними хмарами. Посутеніло раніше, ніж завжди. І я пошкодувала, що не вмію запалити вогонь у коменку. Поклавши долоню на батарею опалення, виявила, що вона холодна. Якщо опалення вийшло з ладу, я тут гигну. Спробувала увімкнути світло. Перша лампа і не думала світитися. Клацнула другим вимикачем. Результат той самий. Натиснула на всі вимикачі. Струму навіть близько нема. Соцільний морок. І я в ньому. Сама самісінька. Переборовши себе, я побігла до Едвардового котеджу і заходилася гамселити у його двері. Коли заболіли руки, пішла заглядати у вікно. Ще хвилина у цьому холодному мороці, і я здурію. Раптом позаду пролунав якийсь підозрілий шерех. Можна дізнатися, що це ти тут робиш? Пролунало за спиною. Я рвучко обернулася. На всенький свізріст наді мною височів Едвард. Я відійшла, щоб він мене не дістав. Мене охопив якийсь ірраціональний жах. Я помолилася. Я... Я... Що ти? Я не мала приходити. Більше не буду тебе турбувати. Не зводячи з нього погляду, я позадкувала до доріжки. Однак зачепилася підбором за камінець і сіла у грязюку підійшов Едвард. Він був лютий, мов чорт, але все ж таки простягнув мені руку. Не чіпай мене. Він зупинився і вигнув брову. Оце поталанило, нарватися на дурнувату французку. Я стала рачки, щоб звестися на ноги. Едвард в'їдливо зареготав. Я побігла до свого котеджу. Замкнулася на два оберти ключа, потім залізла до ліжка. Мене тіпало, навіть коли нап'яла два светри і вкрилася ковдрами. Я стиснула в долоні обручку та згорнулася клубочком. На дворі стояв непроглядний морок. Було страшно. Подих мій уривався від ридань. Я так сильно напиналася, гамуючи дрижаки, аж розболілася спина. Я кусала подушку, щоб не заревти в голос. Спала я уривками. Дива не сталося, і за ніч електрика не з'явилася. Я вирішила звернутися до єдиної людини, яка могла допомогти навіть по телефону. А нехай тобі, дідько, люди ж сплять, загорлав Фелікс, почувши мене вдруге за добу. Ох, вибач, сказала я і знову заплакала. Що з тобою сталося? Мені холодно, кругом пітьма. Що? Від полудня у мене немає електрики. І ніхто тобі не допоміг? пішла до сусіда та не наважилася його потурбувати. «Чому?» – здається, він серійний убивця. «Ти що, овечої вовни накурилася?» «Допоможи мені! У мене зникла електрика!» «Ти глянула, чи не виболо пробки?» «Ні, то глянь!» Я послухалася, притискаючи телефон до вуха, Натиснула контакти лічильника. Відразу ж спалахнуло світло, і почали діяти всі пристрої. — То що? — поспитався Фелікс. — Все гаразд. Дякую. — Ти певна, що у тебе все добре? — А вже ж, іди спати. Мені так незручно. І Я худко поклала слухавку і повалилася додолу. — Ні. Я таки не здатна вирішити навіть найменшу проблему, без чиєїсь допомоги. Батьки правду казали, хотілося надавати собі ляпасів».